Hjärtligt välkomna alla närradio-lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds för första gången lördagen den 3 mars år 2007 mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris går ut söndagen den 4 mars mellan klockan 09.00 och 10.00. Och slutligen en andra repris, torsdagen den 8 mars mellan klockan 20.30 och 21.30. Ansvarig utgivare är som vanligt Arnold Boström. Och idag så är vi tre personer i studion. Dels är det jag själv som heter David Long och med er också Johan Rinderheim. Och även Katarina Bengtsdotter. Välkomna båda två. Tack. Och Katarina... Bengtsdotter kandiderade för Sverigedemokraterna i valet 2006 och är nyligen invald i SD Stockholms stads kommunföreningsstyrelse. Och tänkte ta lite grann av det här programtiden till att presentera. Katarina blev medlem år 2003 vill jag minnas och har varit aktiv en hel del sedan dess. Mm. Och hur, hur kom det sig att du bestämde dig för att bli medlem och engagera dig för partiet? Mm. Först kan jag säga att jag har ju varit medlem i två omgångar. Först eh, 2003-2004 och sen var jag borta ett år och kom tillbaka 2005. Och sen dess har jag varit med hela tiden. Eh, och, eh, var... att, du, att du gick med första gången så att säga, vad berodde det på? Eh, jo, eh, det var väl så här att... Jag fick upp ögonen för samhällsproblemen, eller vad man ska kalla det för. Och sen så var det så här också att jag jag började ifrågasätta den här invandringspolitiken som vi har på ett nytt sätt som jag inte hade gjort förut. Eller ser den på ett sätt som jag inte hade gjort förut. Jag flyttade till ett område som var väldigt invandraritätt. Och ja, jag, såg, jag såg problem helt enkelt. Det. Mm. Och eh, att du sen valde att just engagera dig för Sverigedemokraterna. Det var väl att jag ville göra någonting åt det kanske. Ja, men eh, om man säger hur fick du information? Hur fick du reda på vad Sverigedemokraterna stod för att det så att säga stämde överens med dina uppfattningar? Alltså jag fick ett flygblad då i brevlådan och tyckte att det lät, lät, såg riktigt vettigt ut det som stod där. Mm. Visste du någonting om partiet sen tidigare och så när det gäller information från media och sådana saker? Ja, alltså lite grann. Man hade ju hört att det var ett förskräckligt parti. Så, men, men, ja. men jag kände att jag, jag valde inte bara det så där, rakt av. Utan du sökte. Ja, information jag ville bilda min egna... egen uppfattning helt enkelt. Mm. Vilka är, som är de viktigaste frågorna? Då? Du sa du nämnde invandringen tidigare. Mm. Är det något mer som du tycker är viktigt när det gäller mm. politiken? Um, ja, det är många frågor som jag tycker är viktiga. Och när jag, jag måste också förtydliga när det gäller invandring. Det är inte så att jag hatar invandrare. Det, det, det är liksom inte så. Va? Utan, utan jag ifrågasätter frå, massinvandringen och det här mångkulturella samhället. Det är det som jag eh, har, är emot eller vad man ska säga ifrågasätter. Så att det inte är invandrare i sig, alltså som personer eller så. Men det som jag tycker är viktigt förutom invandringspolitiken det är miljöfrågor är viktiga. Jag är även engagerad för djurens skydd och så. Och sen så tycker jag kriminalvård är väldigt intressant. Ja, det är många saker som jag tycker är intressanta. Mm. Och som sagt, nu mera invald i SD Stockholms stads kommunföreningsstyrelse och... Kommer väl att eh, verka inom partiet för de frågor som du som sagt tycker är intressanta. Och det är naturligtvis roligt att eh, vi successivt lyckas rekrytera fler och fler personer. Och även att nu, som i det här fallet, fler och fler kvinnor. Mm. Nå, vi går vidare i programmet. Det är så att eh, det har uppmärksammats eh, nyligen i eh, på vår... Eh, hemsida, SD-kurirens hemsida att eh, Kenneth Sandberg har blivit angripen av eh, Sydsvenska Dagbladet Kenneth Sandberg som har jobbat för Sverigedemokraterna som eh, ombudsman i vårt syddistrikt och eh, det här kommer in lite grann på det ämne som vi har berört flera gånger tidigare, nämligen att eh, Sverigedemokrater emellanåt får sparken från sina jobb på grund av sitt politiska engagemang och det här har vi uppmärksammat väldigt mycket, bland annat Adam Martinen som är ordförande för SD Sörmland. Och vi har uppmärksammat Rickard Jomshov och även Joakim Larsson. De båda är ju utbildade lärare. Har båda jobbat som lärare och båda har fått sparken för att de är Sverigedemokrater. Och detsamma gällde Kenneth Sandberg. Han jobbade på invandrarverket och han fick ju sparken därifrån på grund av att det uppmärksammades av Sydsvenska Dagbladet. Och eh, Mattias Karlsson har nu skrivit eh, på sin blogg eh, som finns på www.sdcuriden.se under rubriken Lägre än GlobalNet. Han skriver då så här. I en påkostad och långvarig reklamkampanj har företaget GlobalNet förfäktat ståndpunkten att ingenting kan vara lägre än deras priser. Ett tilltag i dagens upplaga av Sydsvenska Dagbladet lär dock bli svårslaget. Det är i alla fall något av det lägsta jag har sett. I samband med en artikel om att Sverigedemokraterna i Lomma och Kävlinge begärt en folkomröstning angående förnyade avtal med Migrationsverket om flyktingmottagande försöker man framställa partiet som hycklare genom att lyfta fram att Sverigedemokraternas ordförande i Kävlinge, Kenneth Sandberg, är långtidsarbetslös och har mottagit bidrag från det allmänna samtidigt som Sverigedemokraterna beskyller invandringen för att spä på arbetslösheten och bidragsberoendet. Det faktum att vi har arbetslösa och bidragsberoende i Sverige tog det ju knappast utgöra ett argument för att importera ytterligare arbetslöshet men det är inte det som är det riktigt låga i historien. Kenneth Sandberg jobbade tidigare som byrådirektör på dåvarande invandrarverket Efter en hetskampanj där sydsvenskan var en av de mest drivande krafterna fick han sparken på grund av att han hade en i förhållande till etablissemanget avvikande uppfattning i invandringsfrågan. Trots att facket vägrade hjälpa honom drev Kenneth på egen hand ärendet till arbetsdomstolen där det konstaterades att uppsägningen skett på felaktiga grunder. På grund av ett kryphål i lagen fick dock Kenneth inte sitt arbete tillbaka utan köptes istället ut. Den omfattande publiciteten kring hans fall gjorde att han i praktiken drabbades av yrkesförbud. Efter flera år av fruktlöst arbetssökande, då han samtidigt fick motta otaliga hot och vid flera tillfällen fick sitt hem sönderslaget av AFA, började Kenneth för en lön strax över existensminimum som delbetalades från Arbetsmarknadsstyrelsen att arbeta som ombudsman för partiet. Ett arbete som han lade ner betydligt mer än en hel tid på. Allt detta glömmer naturligtvis sydsvenskan att nämna när man försöker framställa Kennet som en bidragstagande parasit utan rätt att kritisera invandringens kostnader. Är det lågt, lägre eller lägst att kritisera någon som man gjort arbetslös för att vara arbetslös? Döm själva. Skriver alltså Mattias Karlsson på sdkuriren.se Ja, vi har också uppmärksammats en del i... Svenska Dagbladet. Det var den 25 februari som det publicerades en artikel i Svenska Dagbladet som det också har blivit en del rabalder kring. Och den artikeln har rubriken När dörrarna har stängts hörs ett hårdare budskap. Det gäller alltså Sverigedemokraterna naturligtvis som infiltrerades under några månader av en reporter från Svenska Dagbladet som heter Olof Jönsson. Och den här reporten gick på ett SD-möte i Sundsvall. Och han försökte då få det till att Sverigedemokraterna skulle ha någon slags dold agenda eller så. Det står så här i artikeln att i tre månader var Svenska Dagbladets reporter Olof Jönsson medlem i Sverigedemokraterna. På ett möte i Sundsvall mötte han partiets rätta ansikte. Och det låter ju väldigt spännande naturligtvis. Och han berättade då om det här mötet. Där en, en något anonym föredragshållare menar att invandringen kostar ett antal hundra miljarder kronor per år. Och han berättar också om ett möte med vår lokala ordförande på orten, Jonny Skalin, som han träffade på en hamburgerrestaurang. Och med tanke på vad som står i artikeln, om man läser allting väldigt noga så... Där är ju uppenbart att in uppträder helt korrekt och för fram partiets politik på ett mycket bra sätt. Men på det här mötet då så ska visst någon ja, anonym mötesdeltagare ha sagt att eh, partimedlemmar i vårt parti borde accepteras oavsett vad de har för bakgrund. Och eh, lite andra saker som kanske kan låta lite kontroversiellt om det skulle ha kommit från en... Företrädare för partiet Och den här artikeln Från Svenska Dagbladet Den bemöter Skallin då i en bloggkommentar som också den finns på sdkuriren.se. Och den har samma rubrik Så att det ska vara lätt att Hitta Och han citerar då att Ur den här artikeln i Svenska Dagbladet Utåt vill Sverigedemokraterna vara ett parti Som står för en ansvarsfull invandringspolitik men när dörrarna stängs och mediernas strålkastare släcks är budskapet ett annat. I tre månader var SVDs reporter Ola som medlem i Sverigedemokraterna. Men på ett möte i Sundsvall mötte han partiets rätta ansikte. Så låter denna svenska dagbladet i en artikel försöka måla upp en bild av Sverigedemokraterna att det faktiskt inte är ett städat parti. Det är inte första gången och lär heller inte vara den sista. Hela historien börjar så här. Olof Jönsson tar kontakt med partiet och vill veta mer om vår politik, så vi väljer tillsammans en Sibylla restaurang som mötesplats där vi träffas för första gången. Väl där ställer rapporten en mängd frågor, nästa, nästan uteslutande om invandringsfrågan, och jag svarar på allt han ber om. Vi sitter och pratar kanske runt 45-60 minuter, i princip helt utan att glida in på Sverigedemokraternas övriga partiprogram, trots att jag har med mig en utskrift av hela programmet inbundet i ett häfte. Samt hela tiden frågar han om vad han vill veta mer om. Jag frågar honom varför han har sökt till oss och han svarar att det beror på valresultatet samt att han vill veta mer om invandringsfrågan. Mötet avslutar vi med att rapporten frågar om man kan säga att hela grejen med invandringsfrågan handlar om ekonomiska faktorer. Jag svarar att det till stor del är en ekonomisk fråga men att det också i hög grad är en social fråga med utanförskap och stora grupper av människor som inte känner någon tillhörighet i samhället. Vi skiljs sedan åt. Nästa gång vi ses är på ett möte arrangerat av SD Timrås Arne Andersson där han bjudit in en föreläsare som vid upprepade tillfällen talat med honom i telefon. Denna föreläsare som kallade sig Hasse är inte medlem i partiet och har varken före eller efter närvarat på våra partimöten. Väl på mötet talar inte reporten med någon utan sitter hela tiden och skriver. Efter en stund går jag fram och pratar med honom. Han är inte på något vis otrevlig men han verkar inte vara särskilt pratsugen så jag lämnar honom i fred. Föreläsaren på mötet talar nästan oavbrutet och har en ton mot invandrarna som känns hetsande. Han berättar att invandringen det här året kommer att kosta samhället 300 miljarder kronor och förstår inte riktigt vad jag menar när jag undrar om man inte ska ta de siffrorna netto och inte brutto samt att man bör ta dessa siffror med en nypa salt precis som med all annan information man dagligen möter. Rapporten föreläsaren hänvisar till när han hävdar att invandringen kostar Sverige 300 miljarder kronor är för övrigt en undersökning av universitetslektor Lars Jansson och alltså inte Jan Ekberg som påstås i artikeln i Svenska Dagbladet. Och det var faktiskt föreläsaren tydlig med, men rapporten råkade nog blanda ihop det med föreläsarens jämförelse med just Jan Ekberg. För den intresserade har Lars Jansson publicerat de siffror föreläsaren talade om i en artikel i just Svenska Dagbladet. Ja, Skalin han fortsätter Att lägga ut texten Om den här Situationen, vi kommer att Fortsätta programmet Efter en paus melodi. Vi lyssnar en stund på Lite klassisk musik av Händel Ja, då är vi tillbaka Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms Närradio på 88 MHz Och det vi hörde var Ett stycke av Händel i väntan på drottningens ankomst och eh, vi pratade alldeles nyss om eh, en reporter från Svenska Dagbladet som eh, gick med i Sverigedemokraterna enbart för att eh, försöka granska verksamheten från insidan och eh, det kallas bestämt Wallraferi just det mm. uh, det är ju någonting som uh, blev ett begrepp i med den här, den här tyska journalisten Günther Wallrafer gjorde ett reportage om hur det är att våra äh, turkiska gästarbetare i Tyskland han klädde ut sig till turk och äh, låtsades vara utlänning och äh, skrev boken Gans Unten äh, som handlade då om hur det är längst där nere i det tyska samhället. Äh, och äh, någonting som påminner lite grann om det här det är ju de här reportagen som Jenny Josefsson gjorde inte eh, mm. för mm. Inför valet 2002. Ja, så länge sedan. Ja. Korsar tiden går. Men hur som helst så eh, är det något som man faktiskt visade på en ganska stor eh, diskrepans mellan vad man säger när kameran är på och eh, vad man säger när man tror att man eh, pratar med en vanlig väljare. Uh, och den skillnaden skulle jag ändå vilja påstå visade sig ju vara väldigt mycket större än den är hos oss. För att, uh, det här är ju inte några sensationella avslöjanden man gör. Man har infiltrerat och uh, vad är det man har hittat? Jo, det sitter folk ute i stugorna och klagar på att invandringen är för stor att den kostar för mycket pengar. Sen kan man givetvis dividera om vilka summor som är riktiga och inte. Det är ju någonting som det förs en debatt om hela tiden. Ekonomer har ju en tendens att aldrig vara riktigt helt överens om att man kan räkna på många olika sätt. Men uh, hur den är så är det ju inte fråga om några felaktiga siffror som har presenterats eller någonting utan det är som sagt att man har tagit i, uh, hänsyn till olika aspekter. Vad som är lite oseriöst i den här Svenska dagbladets uh, artikeln det är ju att uh, den här journalisten uppenbart blandar ihop två stycken forskare. Mm. Uh, Lars Jansson och sen här Ekberg. Uh, och uh, så får man ju inte göra som journalist. Det är faktiskt väldigt dåligt uh, att uh, jag tycker nog att själva metoden som sådan att försöka hitta dolda agender och sånt är ju inte helt fel ur en rent journalistisk synpunkt. Men däremot så är det ju väldigt dåligt att vara slarvig med fakta. Det är ju inte någonting som man kan ursäkta hur som helst. Då. Att det här reportaget tycker jag visar ganska tydligt att vi har inte någon dold agenda utan är stort sett för ungefär det vi säger- utåt som vi också säger internt då. Ja den här rapporten hade väl egentligen antagligen lagt ner en del tid och arbete på det här och sen så kom man inte fram till någonting särskilt sensationellt men för att allt arbete inte skulle vara helt bortkastat så var man ju tvungen att publicera någonting och det blev alltså inte värre än så här och jag tycker väl att det bekräftar ju att ja, det bekräftar ju seriositeten i, i vårt parti och vårt budskap så att säga, och vårt sätt att arbeta Däremot så kan man väl sätta ett större frågetecken äh, när äh, folk äh, har infiltrerat organisationer under kanske flera års tid och liknande. För då handlar det mer om en slags sabotagearbete. Mm. Ett klassiskt sådant exempel det är ju den här äh, Hill i England som äh, är infiltrerad äh, här engelska partiets national front till och med. Någon gång på uh, sent 70-tal, början av 80-talet. Uh, men i alla fall så uh, sig ju han vara en riktig superextremist. Uh, och gjorde sig ett namn som uh, en av de mer radikala personerna i partiet. Samtidigt som han jobbade då för den här trotskistiska tidningen Searchlight. Uh, som ju har ungefär samma funktion som tidskriften Expo i Sverige. Uh, och det är för övrigt uh, efter denna Hill som uh, Expos stiftelse, Hillstiftelsen, har fått sitt namn också. Uh, och uh, det är ju helt uppenbart att den här Hill faktiskt uh, mer eller mindre provocerade fram uh, olika mer eller mindre brottsliga övningar under sin tid som infiltratör och så. Och, uh, det är ju då inte någonting som egentligen då är avsett för att uh, ta fram någon sanning eller någonting annat, utan det är ju bara i syfte att uh, förstöra en organisation. Och uh, det kan man ju inte säga särskilt moraliskt. Nej, och uh, det finns ju fler exempel på det, betydligt närmare i jag vet inte om det var före eller efter, men det var ganska nyligen i alla fall i uh, Tyskland, så blev ju även uh, det tyska nationalistpartiet NPD infiltrerat av uh, en person som eh, försökte få partiet att eh, trampa över gränsen till det olagliga. och För att partiet därmed skulle, skulle bli illegalt så att säga. Så att man skulle kunna stänga ner det. Och det blev ju en ganska stor skandal. Och eh, avslöjandet när det kom så stärkte ju det snarare partiet istället. Så att, eh, det är ju någonting som eh, jag tror att eh, de, som, de som sysslar eller de som tänker i de här banorna bör nog tänka efter en gång extra innan de ger sig in i den här typen av verksamhet. Ja, resultatet kan inte ens alltid garanteras bli det som man har tänkt sig. Nej, absolut inte. Utan det kan bli hur tråkigt som helst. Mm. Sen när det gäller de här siffrorna som nämndes på mötet angående invandringens kostnader, det har man ju då förstorat upp och menat att Sverigedemokraterna för med, för med osanning och kommer med helt påhittade belopp. och Framförallt i de lokala tidningarna- är kring Sundsvallstrakten- där har det repeterats en hel del gånger- i flera olika artiklar- och ledarkommentarer. Och Johnny Skarin har- kommenterat även detta- på sin blogg Sverigedemokraternas påhittade siffror. Och han skriver så här att- statistik går att använda av vinkla- för att passa in i olika sammanhang. Med statistik kan man exempelvis- visar vilken jätteextrem ökning en tidning haft. Genom att göra ett stapeldiagram kan man börja stapeln en bra bit ifrån värdet noll och på så vis vilseleda läsaren som därför tolkar ökningen mycket större än vad den är. Värre är det däremot att ljuga med statistik med fasta värden, exempelvis att hävda att den öppna arbetslösheten är två miljoner människor när den i själva verket är omkring 245 000. Gör man det kan man räkna med en snabb replik för att därefter sågas. Artikeln i Svenska Dagbladet som reporten om reporten som infiltrerade SD Sundsvall verkar inte ha föranlett några större reaktioner i övriga landet. Våra två tidningar här i Sundsvall har däremot reagerat och nu har man alltså gjort kopplingen. Tidningarna konstaterar nu att vi använder oss av lögnaktiga statistikuppgifter, kan vi kalla det SD-siffror. En av tidningarna har fått för sig att föreläsaren Svenska Dagbladet skrev om är en Sverigedemokrat- och har såklart klistrat in citat från honom och hävdar att vi anser att allt är invandrarnas fel. Naturligtvis säger vi ju inte det utåt, utan till er väljare berättar vi ju att det är politikens fel. Man har också tolkat uppgifterna i Svenska Dagbladet som att vi inte har några problem med nynazister. Visst är det skrämmande att se hur olika man kan tolka en artikel i en tidning. Den andra tidningens ledare har rubriken «Kan inte längre någon falleras». I den tidningen har man också fått bekräftat vilket främlingsfientligt och konspiratoriskt parti vi är som naturligtvis mörkar våra avsikter. Frågan är bara varför vill något parti dölja sina avsikter? När ett parti blir invalt i en församling börjar man ju såklart agera och försöka föra ut den politik man vill driva. Hur som helst är vi tydligen också ett borgerligt parti. Man konstaterar även att vi överdriver kostnaderna för invandringen som om vi nu överhuvudtaget har gjort en kalkyl över det och framställer undertecknad som en siffernisser. På slutet av artikeln framkommer det även att man inte kan nonchalera oss därför att vi riskerar att påverka hela valutgången i riket 2010. Kanske det är där skon klämmer. Till den ena tidningen har jag skickat in ett debattsvar som replik på ledarens förrängda ledarspalt. Men fick det svar att de inte avsåg att publicera den utan jag skulle istället begära rättelse åt Svenska Dagbladet. Hittills har inte Svenska Dagbladet publicerat någon rättelse och även om de gör det så hjälper väl inte det den lokala tidningens läsare. Vad är man rädd för? Varför talar man så mycket om oss men så sällan med oss? Varför får vi inte spela efter samma spelregler som de andra partierna? Ja, man kan ju tycka att de faktiskt kunde ha eh, frågat oss om vår politik. För att eh, det är ju inte så att vi skulle på något sätt mörka om de frågade oss på lite mer normalt sätt. Just den här händelsen plus även det faktum att en viss Gersi professor i kriminologi har påstått att antalet anmälningar om hatbrott har ökat och att det kan bero på Sverigedemokraternas framgångar. Det har gjort att Sten Andersson, vårt oppositionsråd i Malmö kommunfullmäktige har skrivit en kortare kommentar på vår hemsida. Etablissemangets ständiga angrepp kan inte hindra ett Sverigedemokratiskt riksdagsinträde 2010. Ett att antalet anmälningar om hatbrott har ökat kan bero på Sverigedemokraternas framgångar enligt Jerzy Saneke, professor i kriminologi. Antagandet är givetvis taget ur luften, men när bilden av SD som skuld till nästan allt elände ska cementeras, då är sanningen i vanlig ordning sekundär. Liknande argumentation använde riksdagens företalman Tage G. Pettersson i en stor debattartikel i Sydsvenska Dagbladet i söndags. Nu är Sverigedemokraterna desbättre vaccinerat mot alla mer eller mindre fantasifulla politiskt korrekta påståenden från riksdagspartier och media. Varför kan, vill eller vågar inte etablissemanget lägga lite krut på de brott som begås mot etniska svenskar? Undersöka vad som sägs av muslimer i moskéer? Angående barns rätt att själv bestämma vem de ska gifta sig med eller varför inte infiltrera hos lössen i demokratins fana afan? Avslöjandena i de fallen hade nog blivit betydligt saftigare än Svenska Dagbladets påstående om att en icke-partiansluten talare på ett SD-möte i Sundsvall ska ha blandat ihop två ekonomer. Vi Sverigedemokrater räknar kallt med att angreppen kommer att fortsätta i samma stil som inför det senaste valet. De lögnaktiga påståendena i olika medier där vi förnekas rätten till genmäle kommer att fortsätta. Mängder av debatter kommer att hållas där SD diskuteras- men där partiet inte tillåts vara med. Vi räknar också med en fortsatt annonsbojkott från tidningar som missuppfattat betydelsen av ordet tryckfrihet. Men vi bryr oss inte för det kommer inte att kunna hindra ett sverigedemokratiskt riksdagsinträde 2010. Sten Andersson, Malmö. Ja, vi ska ta och eh, lyssna på lite mer musik. Innan vi gör det så tänkte jag berätta att... Eh, en gång när jag satt på krogen tillsammans med en partikamrat i centrala Stockholm så kom det fram en ung man. Han såg proper och nykter ut men han kom fram till vårt bord och började sjunga Karl den tolfte, Karl den tolfte. Och den melodin han sjöng, det är den melodin vi ska lyssna på nu. Det är dags för lite mera händel. Varsågoda. Då är vi tillbaka. Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio på 88 MHz. Och det vi hörde var Halleluja ur Händels Messias. Den 27 februari så sändes ett program i Sveriges Television i programmet Existens. Och då medverkade Sverigedemokraterna en del, framförallt Sverigedemokraternas David Kronlid. Och rubriken på programmet var, är Sverigedemokraterna? de nya kristdemokraterna? Ja, mm. vad har vi att säga om den saken? Är vi den nya KD? Nej. Det är vi inte. Alltså. <laughs> Svaret är, nej. Nej, nej, saken är den att det är ju inte så att KD kliver ur sin egen ideologi och vi kliver in. Utan det som är mest intressant att iaktta här, det är ju faktiskt att. Trots att SD inte är ett konfessionellt parti så framstår vi ändå som det mest kristendomsvänliga partiet av alla de större partierna i Sverige. Och det är ju lite märkligt kan man ju tycka då i och med att det finns ett kristdemokratiskt parti. Det är ju ungefär som att något av mittenpartierna skulle plötsligt befinna sig vara mer marxistiskt än vänsterpartiet eller någonting sånt. Vilket också skulle vara rätt konstigt. Att på något vis så verkar det ha hänt någonting ganska så allvarligt när det gäller KDs självbild. Alltså vad är det man vill egentligen med partiet? Vill man vara ett riksdagsparti i en borgerlig regering som Prio 1 och driva kristna värdegrundsfrågor som Prio 2, 3 eller kanske 10 eller något sånt. Det är ju någonting som man fortfarande får en känsla av att de inte har börjat fundera över. Nej, om man tittar på vårt parti så har ju inte vi så mycket när det gäller det kristna i vårt, våra program, om man säger principprogrammet. Däremot så har vi ett förbund som heter Fädernas kyrka och det är ju det förbundet som så att säga kandiderar i kyrkovalet. Och där har vi ju ett kyrkoprogram där vi bland annat menar att inom svenska kyrkan så ska man rätta sig efter just Bibeln och svenska kyrkans bekännelseskrifter. Men även när det gäller politiken i övrigt så har vi ju en del punkter på programmet som helt enkelt. På något sätt finns baserat på eller grundas i, ursprungligen på kristen etik, kristna värderingar. Och det är väl det som har gjort då att eh, vissa menar att, att vi är på väg att mer och mer ta över eh, kristdemokraternas roll i det hela. Men om vi tittar på själva programmet som sändes så eh, får man väl ändå säga att det var ett eh, ganska så balanserat och bra program för, från vår synvinkelssätt. Mm ovanligt nog så demoniserades vi inte på samma sätt som vi brukar. Utan ja, jag tycker det var ganska positivt framställt. Nej, det var väl vi som fick agera demonisering av KD. Var, och att <laughs> ja, precis. Man försökte skrämma oss istället. Men jag tycker väl att vi ändå framstod som ett väldigt bra alternativ faktiskt i mm. programmet. Mm, och David Kronlid som representerade oss i det här programmet, han gjorde också mycket bra ifrån sig får man då säga. Ja, verkligen. Det var ett mycket seriöst och bra intryck. Och det här programmet finns också att eh, se i efterhand om man har tillgång till internet så kan man gå in på Sveriges Televisions hemsida och eh, leta efter dokumentär Och eh, som sagt, programmet heter Existens och det är det senaste programmet som sänds. Eh, David Kronlid har också för övrigt... Eh, kommenterat det här på sin blogg han också och han skriver så här att Kristdemokraterna var en gång i tiden ett parti som stod för kristna värderingar men på grund av en politisk feghet och anpassning så kan man idag nästan säga att Kristdemokraterna inte längre är ett kristdemokratiskt parti. Nu senast såg vi fegheten när Kristdemokraterna förespråkar att Sverige ska öppna för abortturism från Polen och andra EU-länder. Tidigare så verkade Kristdemokraterna för en minskning av antalet aborter och en sänkning av abortgränsen. Istället så är Kristdemokraterna idag någon slags minimoderaterna som fokuserar lite mer på familjepolitiken. Varför då inte gå ihop med moderaterna och bilda en familjegrupp inom det partiet? Varför överger Kristdemokraterna sina värderingar bara för att få makt? Är det rätt väg att gå? Sverigedemokraterna som inte ens påstår sig vara ett kristet parti står i vissa stycken upp för kristna värderingar mer än KD. Minskade fanatiska islams utbredning i Sverige, sänkt abortgräns till tolfte veckan samt förebyggande arbete för att minska aborter, undervisning om etik och moral i skolan, hårdare straff för återfallsbrottslingar för att skydda de goda samhällsmedborgarna, Verka för assimilering av invandrare in i det svenska samhället med vår kristna grundsyn istället för mångkulturell segregation och samhällssplittring. Sverige ut ur EU, behåll nationerna, stoppa stormaktsbildningen. Verka för stärkt yttrandefrihet och samma diskrimineringslagar för alla. Detta är några saker som jag som kristen och för detta medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund undrat över och flera av dessa frågor kom med i tv-programmet SVT Existens. Och som sagt man kan se det på internet även så här i efterhand. Skriver alltså David Kronlid som för övrigt är oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Örebro läns landsting. Alltså en sak som man kan ställa sig frågan också, det är om det bara handlar om att äh, man vill sitta vid äh, maktens köttgryter som gör att man har äh, skapat ut äh, sin äh, gamla ideologi. Äh, om det inte också kan handla rätt mycket om att man helt enkelt äh, av en viss bekvämlighet äh, har äh, på något vis äh, in, inte orkat med pressen från media för att äh, KD är ju det av riksdagspartierna som har varit mest mobbat i media kan man säga. De har alltid beskrivits som någon slags supermoraliska, extremkristna äh, tantar- eller äh, otäcka äh, ja, äh, kristna fundamentalister på något sätt. Så. Mm. Äh, och äh, de flesta människor äh, tycker att det är otrevligt att bli äh, diaboliserad- äh, det heter i media och ständigt vara uthängd och ständigt pådyblad åsikter som man inte har och så vidare och då kan det ju till sist kännas lite enklare kanske att man slutar prata om familj och bortspolitik och allt möjligt annat och då får man inte lika mycket däng i media och då känns livet lite trevligare på något sätt Uh, att, um, mm. Det det som uh, kanske är en av skillnaderna Mot oss, för vi har vikt oss överhuvudtaget. hur uh, illa de än har behandlat oss. Med Nej, med. Det, uh, Och nu är det vi man, som har övertagit den här syndaboxrollen kan man väl säga. Ja, från gårdiga, eller? Jo, uh, mm. inte bara deras politik utan även <laughs> <laughs> i det avseendet. Ja. Precis. <laughs> ja, ska vi gå in på uh, ett pressmeddelande som uh, ja. har skickats ut? Det är ett pressmeddelande av Jimmy Åkesson. Hållningen i abortfrågan påverkar vilket block SD kan tänka stödja i riksdagen. Sverigedemokraterna är mycket kritiska till det omdebatterade förslaget om att låta utländska kvinnor utföra aborter i Sverige och meddelar nu att frågan är så viktig att den kan få betydelse för vilket politiskt block partiet väljer att stödja vid ett eventuellt riksdagsinträde 2010. Sverigedemokraternas partiordförande Jimmy Åkesson kommenterar Sverigedemokraterna ser mycket negativt på landets höga aborttal och oro, oroas över bristen på åtgärder för att motverka detta. Att det är möjligt att minska antalet aborter utan att förbjuda dem har flera andra länder, däribland Norge, visat. Förslaget om att ge utländska kvinnor tillåtelse att utföra aborter i Sverige är enligt min mening upprörande på flera sätt. Och jag är minst sagt förvånad över att kristdemokraterna ställt sig bakom förslaget. Förslaget sänder ut helt fel signaler och riskerar att leda till ännu fler svenska aborter. Dessutom uttrycker det en respektlöshet inför de andra ländernas lagstiftning och riskerar att binda upp värdefulla resurser inom den svenska sjukvården. Vi hoppas naturligtvis att regeringen och Göran Hägglund tar sitt förnuft till fånga. Men skulle förslaget bli verklighet kommer Sverigedemokraterna med kraft verka för att det ska rivas upp vid ett eventuellt riksdagsinträde 2010. De respektive blockens fortsatta agerande i frågan kommer också att ha betydelse för vår bedömning av vilken sida vi eventuellt kan tänka stödja efter nästa val, säger Jimmy Åkesson. Sverigedemokraternas inställningar bortfrågan beskrivs på följande sätt i partiets familjepolitiska handlingsprogram. Sverigedemokraterna ser mycket negativt på landets höga aborttal. Varje abort innebär en förlust både för samhället, föräldrarna och inte minst ofödda barnet som mister sin möjlighet till fortsatt liv. Sverigedemokraterna vill verka för att aborter efter tolfte havandeskapsveckan förbjuds såvida medicinska eller andra tungt vägande skäl för abort ej föreligger. Partiet vill även försöka få en attitydförändring till stånd genom att på olika sätt uppmuntra till diskussion och reflektion kring de etiska aspekterna av abortfrågan, inte minst bland landets skolelever. En ökad betoning av vikten av ansvarsf... ansvarsfulla relationer, preventivmedelskampanjer, bättre information kring alternativen till abort samt ökat stöd till unga mödrar kan också vara framkomliga vägar att minska antalet aborter. Avslutar Jimmy Åkesson, partiordförande. Ja, vi gör som så att vi tar ytterligare en kortare musikpaus. Inte klassiskt denna gång, men väl en klassiker inom sin fanger. Då är vi tillbaka. Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio. Där vi hörde vad Ultima och Engelbrekts marschen. Johan, du hade någonting ja, att Ja, just um, I... Uh fredagens sitt så kan man läsa att det återigen har slagit till med brutalt våld i skolan det är en lärare på Vasaskolan i Södertälje som har slagits blodig blev först skallad av en erev och fick ta emot ett antal slag och sparkar och vem av ordning frågar sig ju som alltid vid sådana här rubriker om det inte är så att skollagen har förbjudits. Och det borde rimligtvis vara lika förbjudet för elever att spöa läraren kort sagt. Men man får verkligen inte det intrycket för att det här är ju inte något unikum utan det står ju faktiskt i tidningarna lite nu och då. Att det är våld på skolor och det är våld mellan elever men inte minst också riktat mot lärarna. Uh, och uh, man ska ju inte behöva kunna en uh, massa avancerade kampsporter för att jobba som lärare i Sverige Utan på något vis så uh, tycker man ju att någon borde slå en näven i bordet och säga att det här räcker uh. Mm. Uh, Så här kan vi inte ha det, det är helt orimligt att uh, det ska uh, förekomma såna här saker uh, Lite grann åt det hållet uh, reagerades det från vissa håll på att uh, det kom fram att många skolbarn hade med sig vapen till skolan, knivar och det var tydligen någon som hade någon pistol med sig vid något tillfälle för några år sedan. Men på något vis så verkar det där nervslaget i bordet ha förklingat oerhört för att det har inte hänt så mycket sen dess. Det är inte en helt ovanlig situation i politiken. Det är ganska ofta så att politiker faktiskt säger att nu måste vi ta till krafttag. Och så sätter man till en utredning och det kanske leder fram till ett lagförslag i sin tid. Och sen så anser man sig ha gjort allt man kan och man kan gå vidare till nästa problem. Dessvärre så brukar det ju inte få det avsedd verkan utan uppföljningen är ju kanske lite si och så. Men... Nu kan man ju för sig säga det att äh, våld är någonting som äh, alltid finns i äh, samhället och äh, det har alltid förekommit våld i skolan. Äh, tidigare så var det till och med tillåtet för äh, och till och med påbjudet äh, lärare att äh, aga elever som betedde sig illa eller hade haft något fuffans för sig och så vidare. Men... Äh, äh, och även så, så har det ju alltid förekommit mobbing. Men det som man måste sig för är att få ner alla sådana fenomen på en så liten låg nivå som möjligt. Och man har ju helt uppenbart misslyckats. Och frågan är lite grann också varför. Varför mm. låter man det gå så långt då? Ja, precis. finns det... ingen hejd på något sätt. Nej, och... Jag tror väl att det är helt enkelt att som i det här fallet så handlar det ju om en ganska så invandrartät skola och man kan ju faktiskt misstänka då att lärarna inte vågar säga ifrån det för att de är rädda för att bli kallade för rasister och, och främlingsfientliga och liknande som eh, ju alla svenskar blir då som klagar på någon som är av utlövd Ja, eller så kanske de är rädda för att åka på ännu mer stryk, vem vet. <laughs> ja, det, det kan ju faktiskt ha en viss avskräckande effekt också, även om det finns de som tvivlar på sånt. I sådana här mångkulturella skolor och, och, och även områden överhuvudtaget så tenderar de ju att bilda gäng beroende på vilket etniskt ursprung man har, det har vi hört vittnesmål om. Partikamrat här i Stockholms kommun som kommer från, eller inte kommer från, han är uppväxt i USA. Även om han föddes i Sverige och nu har kommit tillbaka till Sverige. Vittnar ju just om detta, att från början så var det väldigt segregerat att i vissa skolor gick det bara... Färgade elever och i andra gick det bara vita Men sen när de då skulle blanda skolorna Då bildades de här gängen Och gängen var ju också väldigt Ofta tvungna att hävda sig Ofta genom att bruka våld mot varandra Och det gällde ju även om det var läraren Som var den som de identifierade som Fienden för stunden så att säga Och det är väl kanske det som vi är på väg att Komma in i här i Sverige också Uh, icke minst just med tanke på att det är i de invandertäta områdena som uh, de här problemen syns allra, allra mest och allra tydligast. Man kan ju vara lite orolig också för att uh, utvecklingen i USA visar vägen så att säga för Sverige. För att uh, de senaste 10-20 åren så har USA skakats av ett uh, ständigt ökande antal av sådana här mord på skolor. Uh, Men någon... Uh, uh, eller för detta elever som får tokslag och ja, helt enkelt mejar ner några av, av eleverna på skolan eller ja, alla mm. som kommer i hans eller hennes väg. Uh, och ja, Jag vet inte riktigt om det har med skolan att göra i och för sig eller om det är det amerikanska uh, samhället i största allmänhet men på något vis så verkar det som att uh, skolorna inte skapar den sinnesfrid som de borde råda på skolor trots allt. Mm. Just när det gäller de här allra blodigaste attentaten som man hör från USA så har det ju säkert också lite grann att göra med att där är det betydligt lättare att få tag i vapen än vad det är i Sverige. Men äh, även här kan man ju få det om man, om man verkligen vill så att säga. Ja, det är ju sant. Även om det finns kanske många som har äh, illegala vapen och sånt. Mm. Ja, jag tänkte väl ta en äh, kortare artikel från äh, vår sd kryden angående lite politik som bedrivs av våra fullmäktigeledamöter i Region Skåne. Sverigedemokraterna fällde uttalande från Region Skåne. Med anledning av att ansvarskommittén onsdagen den 27 februari presenterade sitt slutbetänkande angående vilka uppgifter stat, kommuner samt landsting och regioner ska ansvara för i framtiden. Med särskilt fokus på frågor om regional utveckling och hälso- och sjukvård ville Region Skåne på onsdagen gå ut med ett gemensamt uttalande om hur positivt man ser på ansvarskommitténs slutbetänkande. Förslaget till uttalande innehöll dock flera formuleringar som Sverigedemokraterna inte kunde ställa sig bakom. Den annat menade man att det var positivt att i framtiden kunna föra över fler ansvarsområden från staten till regionerna. Då enighet inte kunde uppnås föll förslaget. Vi är visserligen för ett visst regionalt självstyre, framförallt i frågor som rör sjukvården och regional utveckling. När vi ser en fara för nationalstaten i den alltmer ökade politiska viljan att regionalisera landet och låta regionerna få allt mer självbestämmande och ansvar, även i frågor som traditionellt sett varit inom statens ansvarsområde, säger Björn Söder, Sverigedemokraternas gruppledare i regionfullmäktige i Regionskåne och fortsätter. Samtidigt som man försvagar nationalstaten försvagas även den lokala demokratin genom att förslag som hör hemma på den lokala nivån flyttas längre från folket genom centralisering till storregionerna. Region Skåne har en gemensam identitet och historia vilket innebär en naturlig region men i andra delar av Sverige saknas en sådan naturlig gemenskap varför försiktighet bör iakttas när det gäller skapandet av nya stora regioner. Vi ser vidare skapandet av nya regioner, ibland gränsöverskridande genom EUs försorg, som en början till att slå sönder nationalstaterna och bildandet av ett federalt EU. Detta motsätter sig Sverigedemokraterna, säger Björn Söder och avslutar. Att de olika partierna, inklusive Sverigedemokraterna i Region Skåne, uttalar sig positivt om regionalt självstyre innebär uppenbarligen inte att man, är, att man i slutändan har samma mål. Det står nu klart. Säger alltså Björn Söder. Ja, vi börjar som sagt att det närma oss programtidens slut. Och eh, ni som vill skriva till partiet får gärna skriva till Sverigedemokraterna. Box 20085 85 104 60 Stockholm. Ni får gärna ringa också. Telefonnummer 08 22 66 77. Och ni som vill bli medlemmar i partiet, ni kan sätta in medlemsavgiften 200 kronor på eller plusgyronummer 23 45 65 0. Gå gärna in också på våra hemsidor www.sveridemokraterna.se Och lägger ni till snedsträck Stockholm så kommer ni till Stockholmsdistriktets lokala hemsida. Vi har också www.radiosd.se där ni kan lyssna på